A Biblia keletkezése. A Bibliát évszázadokkal Jézus születése előtt írták hithű zsidók többnyire Héber neven. Az első 39 könyvet szövetségnek nevezik. Az utolsó 27 könyvet keresztények írták, görögül, ezt új szövetségként ismerjük. A belső bizonyítékok és a legrégibb hagyományok azt mutatják, hogy ezt a 66 könyvet több mint 1600 éven keresztül írták. Akkor kezdték el, amikor Egyiptom volt a legnagyobb hatalom, és akkor fejezték be, amikor Róma uralta a világot. Több mint 3000 évvel ezelőtt, mikor a Biblia írása elkeződött, Izrael csupán egy kis nemzetet alkotott a sok köze keleti nép között. Istenük jahve volt. Még a szomszédos népek az istenek és istennők zavarba ejtő sokaságát tisztelték. Abban az időben nem csak az izraelitáknak volt vallásos irodalmuk, más nemzetek is írtak olyan könyveket, amelyek vallásukat és nemzeti értékeiket tükrözték vissza. Például az Akács Gilgames Eposz mezopotámiából és a Rassamra hős költemények, amelyek ugariti nyelven születtek, Kétségtelenül nagyon népszerűek voltak. A korszak hatalmas irodalmához tartoztak a különböző sumér istenségekhez szóló himnuszok és az akkát profétai munkák. Ezeknek a közel-keleti műveknek azonban közös lett a sorsuk. Feledésbe merültek, sőt már azokat a nyelveket sem beszélik, amelyeken íródtak, Létezésükről csupán az elmúlt években szereztek tudomást az archeológusok és a nyelvészek, s akkor fejtették meg, hogyan lehet elolvasni őket. Ugyanakkor a Héber nyelvű Biblia első könyvei egészen napjainkig fennmaradtak, és még mindig sokan olvassák őket. Az a tény azonban, hogy ez az irodalom nagyrészt feledésbe merült, míg a Héber Biblia fennmaradt, azt jelzi hogy a Biblia ezektől jelentősen különbözik. A Biblia továbbélése egyáltalán nem volt magától értetődő dolog. Azok a csoportok, amelyek közreműködtek létrejöttében, olyan komoly nehézségekkel néztek szembe, hogy ennek a könyvnek a fennmaradása napjainkig valóban figyelemreméltó. A Krisztus előtti időben azok a zsidók, akik a Héber iratokat írták, egy viszonylag kis nemzetet alkottak. Létük bizonytalan volt a kizárólagos hatalomért ismételten összeütköző erős politikai államok között. A nemzetek egész sorával kellett Izraelnek megküzdeni a fennmaradásáért, így például a filiszteusokkal, a moábitákkal, az ammonitákkal és az edomitákkal. Abban az időben, amikor a zsidók két királyságra voltak felosztva, a kegyetlen asszír birodalom gyakorlatilag törölte a föld színéről az északi királyságot, a babiloniak pedig lerombolták a déli királyságot, és az embereket fogságba hurcolták, amelyből 70 évvel később csak egy maradék tért vissza hazájába. Sőt, léteznek az izraeliták kiirtására tett kísérletekről szóló beszámolók is. Mózes napjaiban a fáraó elrendelte hogy minden újszülött Izraelit, a fiút meg kell ölni. Ha ez sikerül, a zsidó nép kihalt volna. Sokkal később, a zsidók Perzsa uralom alatt életbe léptettek egy olyan törvényt, amelynek célja a zsidók írtása. Ennek a tervnek a kudarcát még ma is ünneplik a zsidó purim ünnepen. Amikor a zsidók Szíria alatt valói voltak, negyedik. Antiókos király minden erővel megpróbálta hellenizálni a nemzetet, kényszeríteni akarta őket, hogy görög szokásokat kövessenek és görögisteneket imádjanak ő sem járt sikerrel. Mi alatt a körülöttük lévő népcsoportok egymás után tűntek el a világ színpadáról, a zsidósága helyett, hogy kihalt vagy beolvadt volna, fennmaradt, s vele együtt fennmaradtak a Biblia Héber irata is. Azok a keresztények. Akik a Biblia második részét készítették, szintén elnyomott csoportot alkottak, Jézust megfeszítették és követőit a zsidó vezetők Palesztinában megpróbálták elhallgattatni. Amikor pedig a kereszténység más területekre is kiterjedt, a zsidók üldözték őket, hogy ezzel is akadályozzák a misszionáriusi munkát. Néró idejében a római hatóságok kezdetben türelmes magatartása megváltozott. Tacitus azzal büszkélkedett, hogy a züllött császár válogatott kínzásokat tart készenlétben a keresztények számára. Ettől kezdve fő bűn volt kereszténynek lenni. Időszámításunk szerint 303-ban diocletianus császár a Biblia elleni közvetlen csapásra készült. A kereszténység kiirtására tett erőfeszítései során elrendelte, hogy minden keresztény Bibliát el kell égetni. Az elnyomásra és a népírtásra tett ezen erőfeszítések valódi veszélyt jelentettek a Biblia fennmaradására. Ha a zsidók arra a sorsa jutottak volna, mint a filiszteusok és a moábiták, vagy ha a zsidó és a római hatóságoknak sikerült volna kiírtani a keresztényeket, Kiírta és őrizte volna meg a Bibliát. Szerencsére a Biblia őrzői, először a zsidók, azután a keresztények, nem tűntek el a főid színéről, és a Biblia fennmaradt.